Du lyssnar på tolkning pågår. Idag så pratar vi bland annat om vad som händer när man blir frälst. Vi pratar om fördelningspolitik och om skammens förödande kraft. Och det här gör vi utifrån texterna för 21 söndagen efter trifaldighet Och temat är samhällsansvar. Så, nu börjar vi. Hej alla. Välkommen till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 Och innan vi sätter igång så ska jag bara säga en liten pinsam grej. I slutet av samtalet så nämner jag en film. Och då säger jag att den heter Mona Lisas leende. Men det heter den ju inte alls. I alla fall inte den filmen som jag syftar på. Utan Mona Lisas story. värd att se förresten. Nu sätter vi igång med samtalet. Idag är det jag, Lisa Vinsander, som sitter här och tolkar tillsammans med Peter Julin. Som är diakon i Santa Maria kyrka i Malmö. Och den här gången så utgår vi från vårt samtal från Lukas Evangeliet, 19 kapitel vers 1 till 10. Och egentligen alla evangelier texter, den, texterna den söndagen. Men här kommer utdraget ur Lukas Evangeliet. Jesus kom in i Jeriko och gick igenom staden. Där fanns en man som hette heter Och Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var för liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomår för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: Skyndare ner, Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren. Hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det fyradubbelt. Jesus sa till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham och människosonen har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det. Har du några första reaktioner på den här texten? Jag funderar mycket på <laughs> genom åren hur den här Sakarios hur han såg ut. Mm. Och det står ju för sig i texten att han var liten tillväxten, men Alltså, den bilden som jag kan se av Sakaius är en liten, rundlagd, gubbe, kanske lite frintskallu, och som är, har en oerhörd mycket energi. I texten så, så, så, så kan man ju lätt också se, eller kanske då få för sig att och, och, så är det så också också säkert att han, att han är en skitstövel men, mm. men alltså jag, jag personligen har sett den här andra bilden då som ja, en, en energirik ganska humoristisk man skulle jag tro och varför har en sån man hamnat som tullindrivare tror du? Jag tror att han är en ganska sleepad person. Då. Han, han, han vet hur han ska föra sig i alla möjliga sammanhang. Jag tror att det är också det som har bidragit till att han har hamnat i den, i den positionen som han är. Han har lätt för att prata för sig. Han har lätt att skärma in sig, tror jag. Plus att jag tror att han är ganska tuff också. Och snillrik måste han ju vara. Ja. Alltså... Just den här rörelsen att ta sig genom folkmassan och tänka ut en plan och klästra upp. Liksom. Det tyder yeah. ju på företagsamhet på ja, något sätt. Jo, det kan man ju säga. Mm. Alltså jag är, jag är ganska intresserad av det som händer. Folket anklagar Jesus och säger han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren hälften av vad jag äger herre ska jag ge åt de fattiga. Alltså den, den rörelsen, tycker inte du det är som om något har klippts bort där alltså vad, vad är det som föranleder Hela den här att han helt plötsligt Blev så medveten om Att det var just det här han skulle göra Någonstans så, så kan jag tänka mig Att det här ligger lite i eh, Vad ska man kalla det Den utstråning Den, den, den gudomlighet som Jesus ändå har Att han då För det första så ser ju Jesus Zacharias. Han eh, nämner honom vid namn Han liksom Fångar in honom, han, han, han, han bekräftar Sakarios på något sätt. Men sen är det ju också, visst, det fascinerande här alltså, på något sätt hur Sakarios gör 180 graders vändning helt plötsligt. Det måste vara någonting där i den kommunikationen som gör att Jesus har en sån kraft att påverka Sakarios. Mm. Men, men samtidigt så Sakaios är ju då en person Som, som förmodligen då är Ringaktad och som, som många ser ner på, på många olika sätt Och som, som naturligtvis Han har förtjänat också men, men alltså det är ju det Jesus inte gör i det här sammanhanget mm. Utan Snarare tvärtom Alltså Jesus upprättar Sakaios och, och någonstans då att Jesus själv bjuder hemsa till denna man som inga andra människor egentligen vill ha att göra med. Jag menar, det ligger ju liksom en upprättelse i hela det. Och det här, alltså någonstans, så formas eller det, det bidrar till. Alltså, inom den världen jag arbetar så, så, så stöter man ibland på människor som, som gör den där 180 på, på Ungefär som att en bixt slår ner i huvudet och sen vänder de sitt liv 180 grader. Det är inte vanligt, men, men det händer då och då. Mm. Eh, och, och jag kan nästan se att det, ja, det här är ett exempel på en sån händelse ska jag vilja påstå jag skrev om det för ett tag men en konkret händelse hur en man då som levde som hemlös och som gick där i vintern och letade efter fimpar han hade inga pengar, ingen ingenstans att bo eller någonting. men då var det en röst som sa i hans huvud att roffan vi kan kalla honom roffan på det här sättet behöver du inte ha den och han vände direkt där. Han la av och röka. Han la med droger och hela, hela den biten så att säga. Och det, alltså det här såg jag på nära håll. Och det är liksom en sån där fantastisk upplevelse. Mm. Det, det, ja, den påminner mig lite om Sakarios upplevelsen. Eller Zacarias, det som händer här i texten. Ja men också att hans omedelbara svar är... Eh, det skulle kunna vara så många olika svar på det här när man på något sätt har blivit det vi kanske kallar för frälst. Mm. Jag, jag ska gå till kyrkan, eller jag ska bli snäll, eller jag ska bli en god människa. Eller, det finns massa saker. Mm. Men hans omedelbara svar är jag ska skänka. Alltså det handlar om, eh, om pengar, mm. om tillgångar. Mm. Och det är ju spännande och lite provocerande i vår tid och, och så Ja och det, det lyfts ju egentligen in en annan dimension tänker jag och så, som jag kan se liksom hur det går in i det samhälle som vi lever i idag, hur då den här mannen som du sa beslutar sig för att skänka bort mycket av det som han äger helt enkelt och till och med då betala tillbaka som det är någon som känner att de har blivit lurade av honom och tittar jag på en annan dimension då om vi tittar i ett samhälle så, så handlar det här om att det, det sker en omfördelning av pengar också. Alltså här, här är det ju faktiskt så att pengar överflyttas från en person som har gott om pengar och de pengarna så att säga... Förmodligen så, så, så går de vidare till människor som kanske har det sämre ställt. Det är någon slags sån här väldigt enkel basic fördelningspolitisk händelse som sker just det där skedet fast då kanske mera på, på, på någon slags, vad ska man kalla det en, en välgörenhetsnivå mm. jag menar det var ju ändå ett samhälle som inte fungerar som, som till exempel vårt svenska samhälle fungerar idag men naturligtvis så fanns det mycket umbärande fattigdom och så vidare som, som, som man kanske kunde lösa till viss del genom sådana här välgörenhets saker eller välgörenhetshandlingar så att säga om för, för det jag tänker på alltså det som han skulle kunna slagits av i den, i den stunden alltså med hans omedelbara svar är ju insikten om att vi alla alltså det, det finns ungefär den upptäckten som vi måste göra med klimatet idag. Mm. För det finns en jord. Ja. Duschar jag länge så tar jag något från någon annan. Det är mm. liksom det vi börjar upptäcka. Ja. Mm. Eh, att att all, allting hänger ihop. Och att han på något sätt också att ja, men tar jag Många delar av den här kakan Så innebär det någonting för någon annan Att man helt plötsligt bara Förstår det, det radikala i det Ja och det, där tänker jag då Om man tittar på temat så, så handlar, Alltså det, det utgår ju Alltså det sammanfaller ju Med det som, som faktiskt är temat samhällsansvar då. Mm. Och då tänker jag på ja, För det första kan man ju Titta på vad, vad, vad är ett Samhälle då, jag menar det, det har ju sett Olika ut i, i, i, Genom historien, men Någonstans på någon slags basic nivå så är det ju då vi, vi är individer som på något sätt formar en gemenskap. Och jag tror alltså en, en grundnivå på detta eller något som är viktigt i grunden är att vi skapar en gemenskap för att vi behöver känna trygghet på något sätt. Va? Mm. Alltså tillsammans så är vi mer trygga än om vi är ensamma. För att belysa lite grann kring vad evangelierna säger kring samhällsansvar så, så vet jag att du tittade lite grann på tredje årgångens evangelietext också som handlar lite kort om, du kan väl bara säga. Ja, jag skulle gärna vilja läsa för den är ganska kort en ja. Den är hämtad ur andra, andra Korintiebrevet. Det Paulus skrev till församlingen Korint för att be dem stödja de kristna i Jerusalem. I texten står bland att Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska hjälpa er brist. Så blir det jämvikt som det står skrivet. Han med mycket fick inte för, för, för mycket och han med lite fick inte för lite. Jag tycker att det är en otrolig text som visar på som skulle i vårt moderna samhälle kunna användas som en fördel ett fördelningspolitiskt manifest, både nationellt och internationellt egentligen och, och, och för mig också handlar det om det här med, med ett samhällsansvar som, som ett samhälle för mig som jag, som jag tänker med, det är ett samhälle där vi som individer och tittar vi då i Sverige som ändå är liksom en västerländsk demokrati eh, som då består av fria individer Mm -hmm. Som tillsammans formar ett samhälle Och jag tror att vi formar ett samhälle även idag Precis som vi har gjort i alla tider Alltså det handlar om att vi vill skapa oss en trygghet Både för det som är känt och det som är okänt Och just det här att skapa en trygghet för oss själva, för varandra Det, det, det är någonting som jag ser då Att där har vi delat ansvar i vårt samhälle idag Och försöka fixa till de bitarna mm. eh, och, och därav så, så, så tänker jag också Att jag är väldigt förtjust i den här tanken med, med det välfärdssamhälle som vi har i Sverige Och som jag tycker Visst, det har skett, det blir försämringar Men jag tycker ändå att vårt så, att, så kallade välfärdssamhälle Fortfarande håller en hög krass Och jag tycker att en otroligt underbar och fin uppfinning egentligen och just den uppfinningen slår ju också alltså jag känner igen mig så mycket i den texten som jag läste förut, alltså att var och en ger efter förmåga till var och en efter deras behov så att säga och ja, alltså det, det är ju inget nytt på något sätt men det, det som har hänt i vårt samhälle det är ju att vi på något sätt ändå har formaliserat det, att vi har Mm. alltså att det har så att säga inympats på något sätt mm. och, och, ja, och det är ju intressant jag menar det svenska folkhemmet även om inte det på något sätt andli, den andliga dimensionen bortsorterades väl kan man säga mm. när folkhemmet skulle byggas mm. samtidigt så byggdes folkhemmet i ett ganska kristet land mm. som, fort som var fortfarande väldigt i grunden kristet ja. Så det är klart att de tankarna måste ju ha kommit någonstans ifrån. Yeah. Och det pratar vi inte om så ofta. Nej, men då tänker jag också: jag menar, folkhemmet, till, till stora delar så, så, så kommer det ju också ur en. en jag tänker, eller välfärdssamhället. Härstammar ju mycket så att industrisamhället Möjliggjorde då att det, det, det, det fanns pengar för att bygga upp Ett välfärdssamhälle Men det handlar ju också om att det fanns rörelser Till exempel arbetarrörelsen som arbetade för Att de här reformerna Så att säga skulle Skulle inympas i samhället och, och så småningom detta folk kan kom till och jag tänker också att arbetarrörelsen var ju så att säga inte fristående utan de, de kom ju i mångt och mycket ur en väckelserörelse också på 1800-talet så att jag menar det steget kanske inte är så långt däremellan Ja men och, och om vi nu är liksom eh, tillbaka till där vi eh, befinner oss idag du som liksom har insyn både i liksom, kanske de allra mest utsatta vardag liksom i ditt jobb min fråga är kanske så här Att det som alla de här texterna ändå pratar om Under, under samhällsansvar Den här från Andra Korintsebrevet var det va? Och mm. Lukas evangeliet ja. och så Det är ju en ganska radikal fördelningspolitik ja. Och att evangeliet verkar på riktigt Och det, liksom, det känns i fickorna mm. Det känns i det vi sätter på middagsbordet mm och hur, hur tar vi emot det idag? Vi som är i svenska kyrkan till exempel. Alltså, hur tänker du då? Nej, men jag tänker på. Alltså jag, jag tycker ju det här är någonting som skaver hela tiden. Att så många texter i Bibeln, så mycket av Jesu budskap ändå handlar om faktiskt ett, ett, ett givande och ett seende av de allra minsta och ett skänkande av pengar. Och mycket sånt mm. eh, Och ändå så Är det inte så stor angelägenhet för oss idag Eller så är det det, nu kanske jag bara eh, Flyter iväg Det är ju det i din vardag ja. Men vi satsar inte så jättemycket på diakoni Som jag tycker att vi nej, borde nej. Eh, nej Och sen kan alltså, Jag tror man också kunna se en skillnad mot Om vi nu går tillbaka till Zacarias här Till exempel, den form av samhälle Som fanns på den tiden och jämför med så att säga det samhället som vi har idag i Sverige. Så tänker jag att då kanske att, att, att det här överflyttandet av pengar, det skedde mera på någon slags välvillighet från dem som gav pengar. Alltså det, det som vi som jag, gärna som jag skulle vilja kalla välgörenhet egentligen. Mm, Medan alltså det samhälle vi har idag är uppbyggt på en värfärd istället. Alltså där, och, och där tycker jag att det är en jätteskillnad. Alltså, välgörenheten, och där tenderar vi ofta, tycker jag, att kyrkan också, hamnar i det sidospåret. Som, som för mig mycket bygger på, på överordning och underordning egentligen. Och det handlar om maktrelationer. Det handlar om Det finns en nyckfullhet I, i det sättet att, att uh, uh, Överflytta Så att säga ekonomiska Medel till andra människor Medan då så att säga Det som har med värfärd att göra för mig Det handlar mer om att Där har människor faktiskt rättigheter mm. Alltså att uh, leva i ett samhälle och inte kan försörja mig själv Så har jag faktiskt en rättighet Att få hjälp med den försörjningen Så att jag inte går under och då ska jag inte heller behöva stå med mössan i handen för att jag behöver den här hjälpen. Mm. Så kan jag uppleva att det, det många gånger kan bli, så att säga, när, när vi håller på med det som jag kallar välgörenheten. Ja, och hur skulle det se ut istället då? Uh, alltså jag tycker att uh, det samhälle som vi ändå har format idag är ett samhälle som... som uh, ja, alltså vi har kommit så långt och så så bra på, på, på något sätt som vi kanske kan komma men alltså sen sen kan vi ju titta på fördelningen jag menar, går vi tillbaks och tittar nu så, så, så har ju det kommer ju att säga rapporter här som, som säger då att eh, ojämlikheten har ökat eller ökar mer och mer så att säga, för varje år som går. Va? Alltså, det var någon som hade räknat ut att 1981 tror jag var då, då vi var som mest jämlika i Sverige om man tittar rent ekonomiskt mm. och, och vad vi hade så att säga, tillgångar och vad vi hade i plånboken. Men att det har, så att säga, har försämrats utifrån den aspekten. Och där tänker jag att där, där, där, där, där känner jag att där, där har vi, och jag som diakon i alla fall, jag, jag, har, jag har faktiskt ett ansvar jag, att försöka påtala sådana saker. Och, och då, då kommer vi ju lätt in på det här då så, som <hör> hur ska jag som diakon och hur ska kyrkan så att säga blanda sig i det som man då kallar det politiska. Mm. Men, men jag känner att för mig är det inga problem, utan där jag upptäcker och ser att det, det sker saker där människor så att säga får illa och får man illa då på grund av ekonomiska aspekter det är det också känner jag min skyldighet att påtala det på något sätt. Mm. Sen kanske jag ska vara försiktig med på något sätt att jag inte går in och kanske ger en massa med lösningar på det här för då, då, då kanske det är lätt att jag hamnar i någon slags partipolitiskt eller närmare mig så att säga tankar som, som kanske finns i olika grupperingar politiskt så att säga men alltså sådana här människors svårigheter har jag alltid en skyldighet att uppmärksamma det, det var någon diakon som gav mig en sån bild eh, om hur man kan se på diakoni och som sa att eh, ja, men om jag som diakon skulle komma hem till en eh, äldre människa som inte riktigt kan sköta sig själv och öppna kylskåpet och se att där står det möglig, oätlig mat som är hälsovårdlig. Mm. Eh, då kan jag antingen städa ur kylskåpet och gå och fylla det med nytt. Mm. Eller så kan jag eh, kalla dit socialtjänsten och mm. se under sådana här omständigheter lever den här människan. Mm. Eh, och att det var två, två sätt att se på det. Ja. Liksom. Mm. Ja, jag tror att det är viktigt att hitta om där långsiktiga lösningarna istället. Mm. Mm. Ja, alltså det, det, det är väl hjärtansvärt att göra sådana här akuta insatser men i längden tror jag man måste hitta andra lösningar på det mm. en annan sak som jag eh, tänkte på det, det är liksom någonting helt annat men jag, eh, jag läste eh, jag, jag googlade på psykomor och såg att det är alltså ett slags fikonträd mm. som jag, det visste jag inte, ett slags mullbärs Eh, och eh, då tänkte jag direkt på fikonlöven i Edens lustgård, mm. som ju som Adam och Eva eh, skylde sig med när de upptäckte att de var nakna. Mm. Eh, och då tänkte jag på, på skam och sakaios. Mm. Eh, och just att han alltså i den här det som vi pratade om i början den här liksom, den han är det är så som eh, man kan föreställa sig honom och mm. hans känne. Eh, kynne och där, liksom att han springer i förväg och klättrar upp ett träd och så där. och jag tänker att han klättrar säkert upp i ett träd för att han är kort och inte ser mm. men säkert också för att han, liksom, han vet att han inte är den som förväntas stå längst fram och Strö, strö palmer och, och sådär utan han är mer på avstånd och sådär mm. att jag tror att sådana människor som förpassas ut, det är klart att han vet att han är utkastad ur det sociala eh, lever också med en stor skam även om han säkert kan ha varit väldigt bra på att dölja det liksom mm. Men, och det, det det måste också vara det som, som Jesus gör, alltså för det i de här korta raderna så är det också det, Alltså, jag upplever ju att Zacchius blir befriad. Mm. Att Jesus gör någonting precis som du sa. Liksom, att det är någonting som händer när Jesus, jag tänker att han kommer eh, ridande va? eller gående. Och så tittar han upp liksom och i den blicken mm. att Zacchius blir befriad. Mm. Eh, och den skammen. Mm. Mm. Jo, men jag tror inte att det är ovanligt. Alltså, med. <laughs> som jag pratade om för den här 180 graders omvändelsen att den så att säga att personer som, som gör den 180 graders omvändelsen att de ofta också bär på mycket skam mm. det är sant ehm, och då i det här fallet så, så kommer ju Jesus som, som <går> blir en befriare mm. och som befriar Sakaios. han blir helt enkelt befriad precis som du säger för är inte det eh, Jag kan tänka mig Nu, nu ser jag direkt, jag såg eh, den här filmen Mona Lisas leende Som den gick på SVT Play Som mm. handlar om en kvinna i Malmö Som eh, eh, ja, Har hamnat i missbruk mm. Och Alltså det var så, Alltså för det som Det var fint och smärtsamt Att se den dokumentären om henne mm. Och det som liksom berörde mig mest Var ju Alltså den enorma skulden som hon bar på för att hon inte kunde ta hand om sina barn. Mm. För att alltså knarket tog över mm. modersinstinkterna, mm. antar jag. Mm. Eh, och den skammen, alltså det, jag, jag upplevde att den var så stor att den det gick inte ens att glänta lite mm. och visa den. Den var så stor att den var, var tvungen att vara väl, väl dold. Hon hade inte lyxen att visa sin skam, liksom, mm. om man säger så. Mm. Är det så att hur tänker du på människorna som du möter och, och just skammen Ja skammen är ju Börjar man så att säga och, och komma lite närmare In på människor Och där man så att säga Kan skapa en relation Till varandra och där Där människor Börjar öppna upp sig Det är klart att då då är det ju väldigt vanligt att man upptäcker att skammen är en drivkraft som är väldigt stark. Då och som är egentligen oerhört destruktiv. Mm. Ehm. Och, och, och det är ju faktiskt så att jag menar många. Det hände ju till som tätt, jag menar det hände bara om dagen jag fick reda på. En av de personer som jag haft en del att göra med som, som då hade avledit på grund av sitt, sitt levande så att säga. Då. Alltså 40-årsåldern. Och jag tänker att han och många andra, jag menar det, det är ju... Skammen har ju kanske på dem på något sätt gjort det. Alltså har, har varit en förödande kraft egentligen va? Mm. För skammen skapar ju också Det här med att, att Den säger ju också till mig Att egentligen är jag inte värd någonting mm. Alltså någon, någonstans Så kan liksom världen klara sig utan mig också Det gör ingenting om jag försvinner uh, Alltså den är, den, den är så fruktansvärt Tillprattande mm. uh, Och sen tror jag då att Alltså sen kan man ta på sig många olika masker och man kan så att säga agera ut på olika sätt men det här till exempel när man möter människor som kanske är arga ilskna, jag tror också att det finns väldigt mycket skam bakom det och då en ilska som kanske riktas mot mig, fast egentligen riktas den inte mot mig utan det är liksom det, står för någonting som finns inom den personen men någonstans måste det ut så att säga, Uh, och, och precis som du sa i vissa fall och, och det, det, det märker jag ju ofta då när, när det finns barn inbrända alltså då blir det ju det blir ju kanske många gånger jobbigt i Kubik och någonstans för att kunna klara och klara ut hela den situationen så får jag ja, jag får ju försöka döva bort det på något sätt och mm. uh, och det kan man ju göra på många olika sätt, man förtränger det, jag menar, människan är helt fantastisk på att förtränga saker mm. eh, Och jag menar, många använder droger för att liksom, tränga bort dem eh. Ja, och det är ju kanske det eh, att, att då upplevelsen av att bli befriad mm varför nu det drabbar några och inte alla och ja. varför det drabbade Sakaios och hela den frågan men just det där jag tänker mycket på nu har jag fastnat vid det här du sa alltså det här att det är ju när han ser på honom mm. och jag tänker på vad är det som han eh, vad är det Zacchaeus känner att Jesus gör med sin blick jag tänker att det måste ju vara en slags försök jag tänker att, att det är en befrielse att Jesus nog ser han ser allting. Mm. Han ser in i allt Sakharis har gjort. Mm. Och ändå så kommer han hem till honom. Mm. Alltså det må... Bara... Jag, jag tänker just för människor då som där, där drogerna tar över kanske till exempel då föräldrainstinkten. Alltså den enorma Börda man bär på då mm. Och så om man, om man skulle möta Någon som ser Och ändå Ja, och det där är ju en konst alltså. Jag menar <laughs> Arbetar man med det här Så att säga ja, Professionellt eller vad man ska kalla det, så, så, så är det ju, Då handlar det ju om en konst Att kunna på något sätt fånga upp det här Med dem mm. ja, alltså jag, jag, jag har varit med om så många gånger Där, där en människa ber om hjälp om vi nu tittar på drogmissbruk till exempel. Mm. Eh, och då är det ofta så att man ber om hjälp här och nu och nu är det liksom nu är det, så, nu är det för jäkligt nu orkar jag inte mer, nu vill jag göra någonting åt mitt liv. Eh, och det där jag tror vi många gånger missar för att kunde vi fånga upp människorna just i det ögonblicket och som jag tror Jesus gjorde i det ögonblicket också. Mm. Då tror jag att vi skulle kunna få Många mer människor som, som vänder om. Uh -huh. eh, idag är det alltid eh, om vi tittar i vårt samhälle och om man vänder sig till myndigheter och ber om att få hjälp. Det finns alltid en fördröjning i detta. Yeah. Och när, när fördröjningen drar ut, alltså det behöver inte dra ut alls länge, då kan människan i fråga kanske börja få ett helt nya tankar igen och yeah. gå tillbaka i destruktiven. Så där tror jag och där, där hade ju Jesus en fantastisk blick. Ja Det är nu, det är nu. Yeah. Han, fick ett, han fick ett infall Sprang eh, till det här trädet yeah. Alltså det var liksom Som om måltecknet öppn öppnade sig För en liten kort sekund yeah. Och då eh, var han där yeah. Det är ett slags Kairos ögonblick Det här yeah. guds, <laughs> guds nu <laughs> mm. Ja du är faktiskt, vår tid har faktiskt gått, okay. även om man inte kan tro det när man har roligt. Mm. Som jag har i alla fall haft. Det no, samma. Ja, mm. så tack så mycket för samtalet. Tack